L'Ajuntament de Tiana vol treballar per construir línies que evitin l'abandonament prematur dels estudis. És per això que ha aprovat un conveni amb el Consistori de Montgat per treballar plegats en l'objectiu de millorar les oportunitats sociolaborals dels joves que es troben amb dificultats a l'hora d'establir un itinerari que els permeti assolir un nivell de qualificació adequat i així accedir al món laboral. El projecte consisteix en orientar i acompanyar de manera individual, amb la col·laboració de les famílies i el centre educatiu, a tots els joves que finalitzen l'ESO i necessitem necessiten suport per establir un itinerari que els permeti fer el salt al món professional o continuar amb la seva formació. Escoltem els detalls que en dona el regidor d'Educació, Jordi Gost. Això és un programa que està obert, per tant eh, es poden incorporar alumnes durant tot el curs en funció de la valoració que fan els serveis tècnics. En aquest moments hi ha una previsió que hi hagi 8 alumnes per part de Tiana. És un conveni que ha funcionat els darrers anys d'una manera molt positiva, i aclarir que és un conveni que no té cap despesa. No es tracta d'una inversió, sinó que el que es és aprofitar els recursos de l'Ajuntament per posar-los a disposició d'elaborar aquest programa. Aquesta col·laboració sorgeix perquè els joves estudiants d'educació secundària obligatòria dels dos municipis coincideixen en diversos entorns socioeducatius i culturals com l'Institut Talassà o el Centre d'Estudis Secundaris de Tiana. De fet, els dos consistoris ja col·laboren en diversos programes en matèria d'atenció educativa i d'altres serveis a les persones a la línia d'oferir a la població dels dos municipis uns serveis mancomunats de qualitat. El projecte ha estat aprovat gràcies al vot a favor de tots els partits presents al ple d'aquest octubre. El portaveu de Conversència la unió Rignolis, el de Gent per Poble de Tiana, Joan Pau Hernández i el del Partit Popular, Manuel Gonzalo, han valorat positivament aquesta línia complementària de la formació. Entenem que l'objectiu que porta aquest conveni és absolutament positiu i per tant és algo que nosaltres tots hem defensat que és el potencial l'educació i la formació dels joves. Entenem que aquesta és la continuació de la línia de col·laboració en matèria educativa amb l'Ajuntament de Montgat i, per tant, benvingut sigui. Jo cridaria l'atenció de tots els que estén involucrats, en especial als joves, per il·lusionar-los amb el plan de futur. Però amb aquestes tres qüestions, esforç, treball i perseverància. Per la seva banda, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha subratllat la importància d'aquest tipus d'iniciatives en un moment en el què els joves tenen especials dificultats per entrar al món laboral. Donat que estem amb un panorama, en un índex d'atura elevadíssim i amb un índex de fracassos escolars en el cas dels jovents, no només de Tiana, sinó en general, a nivell de Catalunya elevadíssim, doncs òbviament jo crec que és important continuar col·laborant en un conveni d'aquest tipus. El Conveni tindrà vigència durant els propers quatre anys de manera que les despeses que pugui generar el projecte aniran a càrrec del 50% per part de cada ajuntament. La intenció és treballar en xarxar en l'orientació, seguiment i acompanyament als joves que participin en aquest projecte de prevenció de l'abandonament prematur dels estudis. Ràdio Tiana: Serveis Informus.